де вони голову свої сексотки побачили, подумав Годір. «Да он є той старий бляді голова отрезал, во фашист, во садюга!» лунало з надвору. «Зараз, зараз, товариш, я вам дам і фашиста, і садюгу, і вашу маму!» Годюр притулився спиною до стіни поміж вікнами і двома руками одночасно жбурнув у вікна Дві уламкові гранати. Після вибухів усе на стихло. Але Василь не кинувся на прорив, бо знав, що засаду на ню генкавидисти організували не взводом солдатів і не купкою стрибків, їх там має бути більше. До того ж хату вони мали оточити кількома ешелонами. І в цьому сотник упав. Не помилився. Знову заблимало світло, і голос уже не стрибка, а певного офіцера, запропонував йому почутний плен в обмін на жизнь. «Ідіть до дітька!» хотів вигукнути Годюр, але передумав. «Чекай, вони не знають, що я сам, а якщо так, то...» «З ким я говорю?» «Капітан Ульянф». — И что вы хотите? — Сдавайся, Гадюр, сопротивление бесполезно, вы в окружении. Не сдадитесь, мы сожжем хату. — Сдадитесь? Отже, вважаю, что нас тут багато, подумал Гадюр, а в голос выгукнул. — Треба подумати. Думай скорей, даю десять минут, потом бросаем гранаты. — Нащо ж так сразу гранаты? Ульянов, где ты? Давай поговорим Добре би цього Ульянова закатрупити, стрельнути на голос або гранати. А чому мені з тобою говорити, бандера, здавайся весь розговор. Тобі ж потрібен я один. Відпусти, моїх хлопців, вони ще молоді, не повоювали ще як слід, ваших краснопозих не вбивали. Пропустіть їх, вони підуть додому, тоді я здамся. А якщо савреш... «Какой мне смысл брать, капітан?» Василь більшменш опанував російську, бо в кращі часи любив ходити краєм і навіть чернівцями, привдягнутим у форму офіцера НКВД або армії. «Пусть пацани уйдуть домой». «Так, виходіть всім місті. Пацанов я відпущу». «Извини, капітан, не вірю. Тоже мені, Станіславський, блядь, «Не вірить он, і я тебе не вірю!» Голос Годюр почув зовсім близько, про якого Станіславський йдеться, не зрозумів, але збагнув, де знаходиться ворог. «Зря не віриш!» – гукнув Годюр, висунувся з вікна і випустив півдиску на голос. Знову все затихло, а потім з усіх боків почав стріля обстріл хати з автоматів. Але гранатами не закидують, значить, хочуть узяти жовцер, зрозумів Гадюр. Це добре, можна ще повоювати. Через вибиті вікна він побачив, що почало світати, а це за такої ситуації на його користь. Коли стрілини навщухли, він у маленьке заднє віконце Побачив кількох сержантів-енкаводистів за кущами по річки і, добре вивіривши рух, жбурнув туди гранату, після чого кинувся до передніх вікон і дав чергу посаду, де позалягали енкаводисти і стрибки. Так сотник Годюр воював зі зведеною ротою енкаводистів і прикордонників та загодом джерелівських стрибків до сходу сонця. А потім усе сталося одночасно. Зійшло багряне роздуте вітром сонце, у нього закінчилися набої, а з надвору долинув голос, але вже не капітана Ульянова, а якогось іншого офіцера. — Все, хватить, кончайте, гада, поджигайте хату. Василь викинув зайвий вже автомат, витягнув парабелом. Відстріляв сім набоїв, залишивши восьмий у стволі. Він, як дитина газдавитих батьків, любив, аби все було ґрунтовно, аби завжди був якийсь запас, аби все було надійно, щоб не сталося якоїсь прикрої несподіванки у вирішальний час, тому, крім останнього набою, приготував у кишені ще й ребристу лимонку. От і все. Цильку, зараз будеш коло діда Сім'йона А поки що треба заспівати про Довбуша Довга пісня тому з прикінцевих Довбуш плечі підглядає Штефан споду вже стріляє Як поцілив правоплече А з лівого крівця тече Ой, Штефане, ти гайдуку убивс мене через суку було суку не любити. А як не любити, коли любов – це все? Без любові чоловік нічого не годен. Василеві Годюру навіть не довелося ні стріляти, ні підриватися гранатою. Обійшлося без гріха самогубства. Під червоним промінням ранішнього сонця Енкеводисти і стрибки побачили, з подзьобаної кульми хати вийшла якась мара у військовій уніформі невідомої армії, італійський мундир, радянський офіцерський галіфе, німецькі чоботи, що тримала одну руку в кишені штанів, а другою підносила до лоба парабеллум. Мара співала. Зайшлі солдати й офіцери нічого не розуміли, а місцеві стрибки пізнали відомим всім у цих краях пісню. Мара йшла на них, співала, посміхалася, світила очима й так співанки, легенько вдаряла себе люфою по скроні. Мара була страшна, як сама смерть. На блідому обличчі різко виділялися чорні брови, карі очі і ще біліші за шкіру зуби. Губи теж були білі. Рядовий НКВД Льонька Навозов, колишній студент-філолог МГУ, який читав заборонені книжки і йому за це нічого не було, зрозумів, що настав його час». Ось на світ Божий виходить сам Абадон і його льонь кіновозова місія цей світ урятувати. Солдат-фізіолог хоч і носив круглі окуляри в металевій оправі, проте стрільцем був Ворошиловським, тож з його пепеша.